Wir lösen sie, glaubt mir, nur. Endlich Ferien. Julian, Dick und Anne waren gerade in Kiran angekommen, saßen im Felsenhaus und berieten mit George, was sie in den nächsten Wochen unternehmen wollten. Währenddessen las Onkel Quentin, tief in seinem Ohrensessel vergraben, eine wissenschaftliche Zeitung. Also, meine Idee wäre ja, wir legen uns einfach ein paar Tage an den Strand und genießen das schöne Wetter. Mhm. Dick, das ist doch langweilig. Ist ich weiß was denn? Besseres. Wir könnten uns ein Floß aus Holzstämmen bauen. Ja, und mit dem Floß können wir dann zur Felseninsel rüberschippern. Ja. Aber wenn es nicht richtig gebaut wird, dann kann so ein Floß auch schnell untergehen. Also, ich, ich würde gerne Tante Fanny beim rosenschneiden helfen. Sie bekommt doch bald Besuch vom Rosenzüchterverein und da sollten die Rosen tiptop gepflegt aussehen. Mhm. Ist das nicht viel zu gefährlich, Anne? Hm? Du könntest dir die Finger blutig stechen. Oh nein, aber dann kommt vielleicht ein Prinz, um dich zu retten. <lacht> <lacht> Jetzt hört mal auf mit dem Mädchenkram. Hallo? Ah, Cassidy, mein alter Freund. Ich habe lange nichts mehr von dir gehört. Hey, Timmy, du alte Spürnase, na? Kannst du uns auch mal Hallo sagen? <lacht> hey heißt das, du kommst nicht zum Kongress? So, so. Zu viel zu tun, ja. Wann hast du deine Uhrzeitküste eigentlich zum letzten Mal verlassen? Ne? Eines Tages wirst du noch selbst als Fossil versteinert. <lacht> Uhrzeitküste? Fossil? Mit wem redet Onkel Quentin? Das ist bestimmt Mr. Cassidy, ein Wissenschaftlerkollege, der an der Südküste wohnt. Der beschäftigt sich mit Tieren, die schon Millionen Jahre ja, alt sind. Verstehe. George, das meinst du jetzt doch nicht ernst, oder? So alt kann ein Tier doch gar nicht werden. Nein, natürlich nicht. Aber diese Tiere haben Abdrücke in Kalkfelsen hinterlassen. Oder sind versteinert. Das ist das, was Vater mit Fossil meint. So, stimmt. Kann man in solchen Felsen auch Pflanzen sehen, die es vor Millionen Jahren auf der Erde gab? Klar. Pflanzen, Fische, Insekten. Ja, ja. Es gibt alles Mögliche als Fossil. Das ist ja total spannend. Aha. Und äh, dort, wo Mr. Kessel, die wohnt, kann man sich solche Fossilien ansehen? Ich glaube, ja. Ähm, warte mal, ich frage mal, Vater? Georgina, störe mich nicht. Ich telefoniere. Aber es geht genau um dein Telefonat. Entschuldige, Sam, meine Tochter hat mal wieder keine Zeit zu warten. Was ist denn... Ist es richtig, dass man bei Mr. die lauter Tiere sehen kann, die schon vor einer Million Jahren gelebt haben? <lacht> vor einer? Manche haben vor über 100 Millionen Jahren gelebt. Oh, das würde nicht sehen. Ja, das klingt ja. total spannend. <lacht> ja, das scheint, Sim, als ob sich hier ein paar Kinder gerade für dasselbe begeistern wie du. Nee, hey. meinst du das ernst? Mhm. Ja, also das, äh, mir wäre es recht. Ich stecke gerade in wichtigen Forschungen und könnte Ruhe im Haus gut gebrauchen. Na gut, also bis dann. Was hat Mr. Cassidy gesagt, Vater? Er hat gesagt, wenn ihr wollt, dann könnt ihr nach Charmes fahren und ihn besuchen. Na, echt? Oh. Ja. Ihr müsst nur noch Tante Fanny fragen, ob sie Zeit hat, euch zu begleiten. Aber Tante Fanny erwartet ihre Freunde vom Rosenzüchterverein. Na, dann fahren wir eben alleine. Mr. Cassidy kann uns sicher vom Bahnhof abholen. Genau, der, der kann doch gar nichts schiefgehen. gehen. So, wenn wir ihm früh genug Bescheid geben, warum nicht? Juhu! Na, dann <lacht> auch in die Uhrzeit. <lacht> ja. Ich sehe Dinosaurier. Ja, aber nur ihre Spur. Ja. Das meinte ich doch. <lacht> <lacht> Natürlich, Timmy, du kommst auch mit. Bestimmt brauchen wir deine gute Nase, wenn wir Tierspuren suchen, die 100 Millionen Jahre alt sind. <lacht> Am nächsten Morgen saßen die fünf Freunde im Zug nach Charmouth, an der Jurassic Coast, zu deutsch der Kreidezeitküste. Dick, Julian und George waren voller Vorfreude. Nur Anne war etwas beklommen zumute. Schließlich kannten sie dort niemanden und auch die Gegend war ihnen vollkommen unbekannt. Während die anderen Proviantfragen klärten, Lauschte sie ängstlich einem Gespräch, das im Zugabteil geführt wurde? In war's. Dick, gehört. hast du noch was von den Keksen übrig gelassen? Aber klar, Cousinchen. Denkt mhm. ja? ihr etwa, ich ist alles alleine auf ja, ja, wer weiß. Oh, die großzügig. Ganze drei Kekse sind noch da. <lacht> Immerhin? Ja, gut, du kriegst auch einen, Timmy. Ja. Psst. Oh. Leute, hm? seid mal leise. Über worüber die Leute sprechen? 100.000 Pfund erbeutet haben. Dem möchte ich lieber nicht im Mondschein begegnen. Ich glaube, die reden über einen Banküberfall. Ja. Mhm. Das scheint eine ziemlich üble Gegend zu sein. Ach nein, das ist reiner Zufall, ey. Bankeinbrüche kommen überall vor. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Charmes. Charmes an der Kreidezeitküste. Na los, Leute, schnappt hey, eure Schandler? Taschen. Wir müssen gleich aussteigen. Ja. Echt schon da? schon. Hoffentlich steht Mr. Cassidy am Bahnsteig, um uns yeah. abzuholen. Warum denn nicht? Er hat es doch versprochen. Hier, ja, Julia. Ja. Hast du? Habt ihr alles? Ja. Mhm. Okay. ja okay, los geht's. <lacht> Natürlich holte der Wissenschaftler Mr. Cassidy die fünf Freunde vom Bahnhof ab und fuhr sie mit dem Auto zu seinem Haus, das viel Platz für Gäste bot. Schon während der Fahrt bestürmten ihn die Kinder mit Fragen. Ist das von Ihrem Haus noch weit bis zu den Fossilienfelsen? Es sind nur zehn Minuten zu Fuß. Ich wohne ganz in der Nähe des Strandes. Und kann man dort auch Abdrücke von Dinosauriern sehen? Ja, einer ist mal gefunden worden. Der ist ins Museum von Charmouth gebracht worden. Ah, dort ist mein Freund, Mr. Sirius, Direktor. Ein großartiger Forscher. Gerade erst hat er den vollständigen Abdruck eines Urvogels entdeckt. Oh, das klingt toll. Wir könnten morgen ins Museum gehen. Ja. Also, ich will lieber Selbstentdeckung machen. Nicht wahr, Timmy? Das, das wirst du bestimmt. Obwohl schon viele Fossiliensammler da waren, gibt es immer noch genug Ammoniten in den Kreidefelsen. Ammoniten sind versteinerte Meerestiere. In der Kreidezeit, also vor 100 Millionen Jahren, gab es zigtausend verschiedene Arten davon. Manche sahen aus wie Muscheln, andere wie Schnecken. Die größten konnten bis zu 30 Zentimeter groß werden. Mhm. Im Museum könnt ihr jede Menge davon sehen. So, jetzt sind wir aber erstmal zu Hause angekommen. Alle aussteigen. Ja. Ja, ja nimmst du deine Zimmer? Äh, klar. Ja. Mein Rucksack ist noch im Kofferraum. Warte Kommt mit, ich zeig euch eure Zimmer. Ja, super. <lacht> Noch den ganzen Abend erzählte Mr. Cassidy von der wundersamen Kreidezeit. Von Dinosauriern, die größer waren als fünf Elefanten zusammen. Und von Flugsauriern, gegen die sogar ein riesiger Albatros so klein wie ein Spatz ausgesehen hätte. Und natürlich von den Tausenden von Meerestieren, die es damals gegeben hat. Am nächsten Morgen machten sich die fünf Freunde gleich auf den Weg zur Küste. Wo sie in den Kreidefelsen nach den Spuren dieser versunkenen Welt suchen wollten. Ah, dieser Weg soll zur Steilküste führen. Aber wieso sehen wir keine Felsen? Ich schätze, ja. so weil wir draufstehen. Da vorne hört die Wiese einfach auf und da ist bestimmt eine Klappe. Na ja, dann äh, gehe ich einfach mal nachsehen, okay? Mhm. Mhm. Aber da drüben ist ein Weg, der allmählich nach unten führt. Er geht sicher auch zum Strand. Ja, dann ist es wohl besser, den zu nehmen. Dick, komm zurück! Leute, ich kann von hier oben auf die Kreidefelsen sehen. Die sind direkt unter mir. Was? Wir können hier runterklettern. Das ist zu gefährlich, Dick. Komm zurück! Was macht er denn da? Er beugt sich viel zu weit vor. Oh, nee, wir laufen den Weg runter, da sind wir gleich bei ihm. Die Steine unter Dicks Füßen waren ins Rutschen gekommen. Und so war er hingefallen und ein Stück die Steilküste hinuntergerollt. Als Julian, Anne und George bei ihm ankamen, lag er auf dem Bauch und war merkwürdig still. Ordnung? Was ist los? Bist du verletzt? Ja, jetzt sag schon was. Was hast du denn in deiner Hand? Das ist der Grund, weshalb ich gestürzt bin. Hier, als ich nach diesem Stein hier gegriffen habe, bin ich plötzlich ausgerutscht. Findet ihr nicht auch, dass er ziemlich seltsam aussieht? Ja, ja stimmt. Er hat ein richtiges Muster, als, mhm. als wenn ein Bildhauer drin gearbeitet hätte. Also, das ist bestimmt kein normaler Stein. Vielleicht ist es so ein Ammonit. Ähm, ein Ammonit? Was war denn das nochmal? Ammonit, das ist ein Meerestier, das vor 100 Millionen Jahren hier gelebt hat und versteinert ist. Was haltet ihr davon, wenn okay. wir ins Museum gehen und den Direktor fragen, was das für ein Stein ist? Nee, davon halte ich gar nichts. Ich möchte lieber auch so einen Urzeitschatz wie Dick finden. Neidisch, hä? Ja. Na, okay, dann lass uns mal auf die Suche gehen. Dick, kannst du aufstehen? Ja, ja, kein Problem. Das, das geht schon. Ich habe bestimmt nur ein paar blaue Flecken. Eine Stunde lang kletterten die fünf Freunde über die Steilküste, ohne noch etwas Auffälliges zu finden. Währenddessen waren am Himmel dunkle Wolken aufgezogen und nun setzte auch noch Regen ein, der immer stärker wurde. Unter diesen Umständen war sogar George mit einem Museumsbesuch in Charmouth einverstanden. Hier trafen sie auf den Direktor Mr. Sirius, der sich über eine große Steinplatte beugte. Hallo, Mr. Sirius. Wir wollten Sie etwas fragen. Ihr seht doch, dass ich beschäftigt bin. Ah, das ist sicher der große Vogelabdruck, den Sie neulich gefunden haben. Ja, bestimmt. Und das müssen die Flügel sein. Und das hier... Geht weiter, Kinder. Ihr stört mich. Ja, aber oh, wir ja. haben einen okay. sehr seltsamen Stein gefunden. Ja. Die Ammonitensammlung ist im nächsten Raum. Dort könnt ihr euren Stein mit den anderen vergleichen. Nun geht schon. Ja, dann okay. gucken wir gut. da mal. Ken ist ja selbst okay. Hinternein ein Muster-Exemplar von Freundlichkeit. Ne? Ja, ja. <lacht> Komisch. Hm. Oh, seht doch mal. Oh, wow. Das sind ja Unmengen von versteinerten Tieren. Also, ich sehe nur sowas wie Muscheln. Ja, aber die sehen doch viel <lacht> schöner aus als die Muscheln, die wir kennen. Viel, naja, viel, viel märchenhafter. Ja, klar. Gibst du mir deinen Stein? Ja, klar. Hier. Ich, ich möchte doch zu gern wissen, welches Wassertier sich vor Jahrmillionen darin verewigt hat. Aha, ja. Ich gehe dann schon mal weiter. George, soll hier nicht irgendwo ein Dinosaurierabdruck sein? Ja, Mr. Cassidy hat sowas erwähnt. Ja, ja, geht nur. Alles klar. Weißt du, was, Dick? Im Museum finde ich dieses ganze Urgestein gar nicht so spannend. Hm. Es ist doch. Viel viel aufregender, solche Fossilien, äh, ja, also selbst zu finden. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man sich blaue Flecken holt. <lacht> Dick, äh, was ist das? Aha. Äh, besser, wer ist das? Sieht aus wie ein Mensch, der irgendwie zur äh, Seitsäule erstarrt ist. Sind denn Menschen etwa auch versteinert? Äh, nein, ich glaube nicht. Hast du schon mal einen Menschen mit so einem Quadratschädel gesehen? Nein. Warte mal, hier, hier ist ein Schild. Okay. Mal sehen. Ähm, aha, äh, äh, so sahen die Menschen vor etwa 50.000 Jahren aus, steht hier. Aha. Äh, und der Kollege hier ist eine Nachbildung, die erst vor zehn Jahren angefertigt wurde. Ach, zum Glück. Also ist das hier nur so eine Art Puppe. Ja, sozusagen das Modell eines Urmenschen. Mhm. Sieht aber verdammt echt aus. Stimmt. Was meinst du, was Anne und Julian sagen würden, wenn er anfangen würde zu sprechen? <lacht> das würde ich gern auf einen Versuch ankommen lassen. Aber wir haben den Urmenschen gesprochen. Ach, da denken wir uns schon noch was aus. Alles klar, los, komm, verstecken wir uns. Ja. Die Suche nach den Dinosaurierabdrücken war vergessen, denn der Urmensch zog Dick und George doch viel mehr in seinen Bann. Während die beiden an einer Urmenschensprache tüftelten, hatten Julian und Anne die letzten Ammoniten mit Dicks Stein verglichen. Soweit ich es überblicke, sieht keins dieser Stücke aus wie unser Stein. Ja, das sehe ich auch so. George, Dick, wir sind fertig mit dem Ammonitenraum. Wo seid ihr denn? Hier. Hier geht's zur Steinzeit. Da ist doch die Zeit, in der die ersten Menschen gelebt haben. Gab es da eigentlich noch Dinosaurier? Ah, schon ewig nicht mehr. Hm. Die Steinzeit kam 100 Millionen Jahre nach der Kreidezeit. Ach ja. Äh, äh Julian? Aha. Da steht ein Urmensch. Wie? Sieht doch mal das sieht total schrecklich aus. Er spricht. <lacht> oh. ja, haben wir euch erschreckt? Ach, Dick und George! Eine Sekunde lang hatte ich geglaubt, dieser Unmensch könnte wirklich sprechen, aber nur eine Sekunde lang, das schwöre ich euch. Ja, ja. Die hat uns schon gereicht, Schwesterchen. Oh Während George und Dick sich noch über den gelungenen Streich freuten, hatte Julian sich schon wieder von den drei anderen entfernt. Anne bemerkte als Erste, wie ihr großer Bruder völlig fasziniert auf eine Zeichnung starrte. Julian, was schaust du dir da an? Ich, ich glaube, der Stein, den Dick gefunden hat, ist etwas ganz Besonderes. Ich habe was Besonderes gefunden? Mhm. Wieso das denn? Ja. Was ist das für eine Zeichnung? Diese Zeichnung stellt einen Faustkeil dar. Äh, ha? Und äh, ja, was ist ein Faustkeil? Faustkeil, das das war das erste Werkzeug, das jemals von Menschen erfunden worden ist, hm. also von Urmenschen. Mhm. Auf der einen Seite ist er scharf und spitz, also damit könnte man zum Beispiel bohren. Und auf der anderen Seite ist er flach wie ein Hobel. Mhm. Lass mal sehen. Der sieht ja aus wie. Er sieht aus wie Einstein. Mhm. Ganz ja. genau. Und wisst ihr, was es bedeutet, wenn Dick wirklich einen Faustkeil gefunden hat? Äh, nein. Ja, was denn? Spuck schon aus. Hier steht, in England gibt es nur sehr, sehr wenige Spuren von Urmenschen. Du meinst, Dickstein ist eine Sensation für die Wissenschaft? Das ist genau. Wow. wow. Mein Ruhm als Wissenschaftler nimmt seinen Anfang. Also, ich weiß nicht. Die Küste, wo wir den Stein gefunden haben, ist berühmt für Fossilien aus der Kreidezeit. Mhm. Ja und? Die Kreidezeit war 100 Millionen Jahre vor der Steinzeit. Und warum sollen an derselben Stelle, wo irgendwann mal Muscheln versteinert sind, später keine Urmenschen gewohnt haben? Ja, genau. Wir müssen an der Sache dranbleiben. Ich finde, wir sollten sofort zur Küste zurück und nachsehen, ob es noch mehr Spuren von Urmenschen gibt. George, es geht hier um Jahrmillionen. Da kommt es nicht auf fünf Minuten an. Ja, und was willst du denn machen, Anne? Ich finde, wir sollten erst einmal Mr. Sirius fragen. Genau. <lacht> da kannst du auch versuchen, Steine zum Reden zu bringen? Vielleicht klappt es ja. Da kommt der Stein nämlich schon. Was ist das für ein Lärm? Wir sind in einem Museum, Kinder. Ich darf doch um Ruhe bitten. Ah, gut, dass Sie kommen, Mr. Sirius. Wir möchten gern wissen, ob wir einen besonderen Fund gemacht haben. Ja, mein Bruder meint, dieser Stein hier könnte ein Faustkeil sein. Richtig. <lacht> ein Faustkeil? Dick hat ihn an der Küste gefunden, ganz oben an der Klippe. <lacht> ihr wisst doch gar nicht, wovon ihr redet. Ein Faustkeil in Chalmers, Das wäre eine wissenschaftliche Sensation. Aber Wirklich? Ist das ich Ach, doch Auf die Idee sind wir ja noch gar nicht gekommen. Na, ja, zeig mal hier. Hm. Ein Ammonit? Irgendeine versteinerte Wasserschnecke jedenfalls. In Ihrer Sammlung haben wir nichts gefunden, das diesem Stein ähnlich sieht. Ja, weil euer Fund nur ein abgebrochenes Stück von einem Ammoniten ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihn natürlich trotzdem hier lassen. Oh, mhm. klar. Bitte sehr, Mr. Sirius. Ich trage sehr gern zur Sammlung Ihres Museums bei. Also hier haben Sie ihn. Danke. Danke. Aber ich weiß noch nicht, ob ich ihn ausstelle. Eigentlich zeigen wir nur vollständig erhaltene Exemplare. Na, kein Grund jedenfalls, so einen Lärm zu machen. Tja, das war's dann wohl mit meinem Ruhm als Urzeitforscher, hm? Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Die fünf Freunde verließen das Urzeitmuseum von Charmeth. Der Regen hatte inzwischen aufgehört und George band Timmy los, der vor dem Eingang treu auf sie gewartet hatte. Julian starrte vor sich hin, in tiefes Grübeln versunken. Hey, was ist denn mit dir los, Julian? Du siehst aus, als würde dir ein Faustkeil im Kopf herumschürfen. Hm. Tja, so ähnlich ist es ja auch. Aber die Sache ist doch erledigt, Julian. Mr. Sirius hat ganz klar gesagt, dass es sich bei Dickstein nicht um so einen Faustkeil handeln kann. Und was ist, wenn Mr. Sirius sich irrt? Ja, das kann vorkommen. Fragt mal meinen Vater. Der kann euch eine Menge Geschichten erzählen, wo sich Wissenschaftler geirrt haben. Mhm. Und ihr habt auch selbst zugegeben, dass dieser Stein ganz genauso aussah wie der Faustkeil mhm. auf der Zeichnung. Könnte es nicht sein, dass Mr. Sirius etwas ganz anderes plant? Was willst du denn damit sagen? Warum wollte er Dickstein überhaupt haben, wenn er ihn für unwichtig hält? Ja. Meinst du etwa, der will sich selbst als Finder eines Schatzes aus der Urzeit feiern lassen? Das wäre ganz einfach für ihn. Er braucht nur zu warten, bis wir wieder fort sind. Das gibt's doch nicht. Ja, und was wollt ihr jetzt ah. machen? Wollt ihr vielleicht zu Mr. Sirius und euch den Stein wiederholen? Nein, aber wir könnten zur Steilküste gehen und den Fundort noch einmal ganz genau untersuchen. Das ist eine gute Idee. Wenn dort wirklich Urmenschen gelebt haben, dann haben sie bestimmt noch mehr hinterlassen als so ein Faustkeil. Ja, und vielleicht liegt in der Nähe sogar eine Höhle, in der sie damals gelebt haben. <lacht> Also, Julian, ich wäre schon mit einem kleinen Faustkeil zufrieden gewesen. Aber dass du jetzt eine ganze Urmenschenhöhle finden willst, das finde ich ja nicht sehr bescheiden. Wisst ihr was? Lasst uns einfach an die Küste gehen, wie Julian gesagt hat. Da kann doch jeder nach dem suchen, was er gerne finden möchte. Okay. Ich für meinen Teil werde mit einer hübschen Muschel vollkommen zufrieden sein. Ach, ich hätte auch nichts gegen den Abdruck eines Dinosauriers. Nein, dann sind wir uns ja zumindest einig, wohin die Reise geht. Komm, Timmy, auf zur Steinküste. <lacht> Seht mal, wie schnell er davon war. Ja. Oh. Keine Sorge, Timmy, versteinerte Tiere laufen nicht weg. <lacht> An diesem Tag fanden die fünf Freunde nichts Besonderes mehr. Doch Julien wusste, dass Urzeitforscher oftmals Wochen, ja sogar Monate suchen, ehe sie etwas finden. So machten sie sich am nächsten Morgen erneut auf den Weg zur Steilküste. Der Erste, der etwas entdeckte, war Timmy. Allerdings handelte es sich dabei nicht um ein versteinertes, sondern um ein äußerst lebendiges Tier. Oh, gleich hat er sie. Zu spät, sie ist weg. Hä? Äh, wo ist sie denn so schnell verschwunden? Ja, Timmy, nun beruhig dich mal Na nun? Was ist das denn? Hey, Leute, kommt mal her! Also, was ist los? Hat Timmy was entdeckt? Hm? Oh, da ist ein Loch in der Erde. Da ist das Mäuschen wohl drin verschwunden. Hm. Aber für ein Mauseloch ist es viel zu groß. Es kommt kühle Luft heraus. Haltet mal die Hand drüber, dann spielt ihr das. Ja, ja. stimmt. Ja. Dann ist vielleicht eine Höhle darunter. Moment, ich habe meine Taschenlampe dabei. Gut. Mhm. Siehst du was? Ja, ist nicht viel zu erkennen. Es ist zu dunkel da drin. Wie wäre es denn, wenn wir einen Stein hineinwerfen und lauschen, wie lange es dauert, bis wir den Aufprall hören? Ja, so bekommen wir eine Ahnung, wie tief der Hohlraum unter diesem Loch ist. Genau. Da müssen wir aber alle ganz nah mit dem Ohr herangehen. Ah. Ja. heiße. Okay, ich werfe einen Stein. Mhm. Und wenn ich sage jetzt, lasse ich ihn fallen und wir zählen dann die Sekunden. Mhm. Los. Jetzt. Sekunden. Das ist ganz schön viel, richtig tief. Das muss eine richtig große Höhle sein. Erzählt mir aber nicht, das ist die Höhle von eurem Urmenschen. Warum nicht? Also, dann wird doch alles zusammenpassen. Und der Stein, den Dick gefunden hat, wäre doch ein Faustkeil. Ich weiß nicht, Julian. Wie stellst du dir das denn vor? Meinst du, die Urmenschen sind früher über ein Loch in der Decke in ihre Wohnung gesprungen? Hm. <lacht> ganz bestimmt nicht. Das glaube ich auch kaum. Naja, vielleicht gibt es noch einen anderen Eingang zur Höhle. Wir könnten unten am Strand danach suchen. Julian, George, manchmal könnt ihr richtig stur sein. Das ist keine Sturheit, Dick. Das ist wissenschaftlicher Forscherdrang. Ah, hört, hört. Aber wir machen keine Rutschpartie über die Steilküste. Natürlich nicht. Na, kommt. Hier entlang. Mhm. Sollten die fünf Freunde tatsächlich eine Urmenschenhöhle an der Küste von Charmuth entdecken? Das wäre eine wirklich unglaubliche Sensation. Jedes der vier Kinder suchte einen bestimmten Abschnitt des Strandes nach Felsspalten oder anderen Hohlräumen ab. Ausgerechnet in Aans Abschnitt wurde ein Teil der Felswand von dichtem Sanddorngestrüpp überwuchert. Nur gut, dass ich Tante Fanny, ab und zu bei den Rosen helfe. Weiß ich wenigstens, wie man sich gegen diese gemeinen Stacheln hier schützt. Anne zog die Ärmel ihrer Jacke über ihre Hände und griff nur mit den Fingerspitzen zwischen zwei Dornen, um die Zweige zur Seite zu biegen und so freie Sicht auf ein Stück Felswand zu bekommen. Mit dieser Methode untersuchte sie Stück für Stück den Kreidefelsen vor ihr. So, weit geschafft. Und natürlich habe ich kein geheimnisvolles Höhlenloch gefunden. Was Timmy entdeckt hat, war sicher nur eine Felsspalte. Moment mal, was ist das denn? Julian George Dick, kommt mal her. Ich glaube, ich hab was. Was ist? Hast du was gefunden? Hinter diesem Dorngestrüpp? Ja, seht ihr das hier? Eine Lücke zwischen zwei Felsen? Das, ja. das könnte der Eingang zu einer Höhle sein. Ja. Ist zwar nicht besonders breit, aber wir würden bestimmt durchkommen. Aber nur, wenn nicht dieses ganze dornige Gestrüpp davor wäre. Ja, das können wir ja beseitigen, denn ich habe mein Taschenmesser dabei. Hier. Sehr gut. Schneid nur so viel weg, wie unbedingt notwendig ist. Ja, keine Sorge, Anne. Ja. Also, ich bin jetzt mal gespannt, ob da wirklich eine Höhle ist. Ja, ich Vielleicht auch. stoßen wir auch gleich wieder auf eine Felswand. Das, werden wir gleich sehen. Die noch hier. So, das war's. Okay, ich gehe mit meiner Taschenlampe voraus. Und dir bleibt dicht hinter mir, ja? Ja. Kommst okay. du durch? Ja. So. Als nächstes du, Ann. Tatsächlich ging es hinter der Felsspalte weiter. Schritt um Schritt drangen die fünf Freunde in die dunkle Höhle vor. Es war sehr kühl. Unter ihren Füßen knirschten Kieselsteine und ein feuchter Dunst stieg vom Boden auf. Während sie sich vorantasteten, ließ Julien das Licht seiner Taschenlampe über die Felswände wandern. Glaubt ihr wirklich, dass sie mal Menschen gewohnt haben? Es ist so kalt. Aber die wussten doch schon, wie man Feuer macht. Und die Kleidung hatten sie auch. Der Omen-Museum hatte jedenfalls ein Bärenfell an. Oh ja, ein Mantel wäre jetzt schön. Du hast es gut, Timmy, du hast dein Fell immer dabei. <lacht> hey, Leute, seht euch das mal an. Was denn? Der Fleck da? Ja, was soll damit sein? Hast du schon mal was von Höhlenmalereien gehört? Ja, natürlich. Das waren die ersten Bilder, die jemals gemalt worden sind. Genau. Und du meinst, es ist ein Bild, das Urmenschen gemalt haben? Das könnte doch sein. Ich weiß nicht. Was soll es denn darstellen? Na, vielleicht ein Dinosaurier. Nein, bestimmt nicht. Als die Urmenschen lebten, gab es keine Dinosaurier mehr. Ach ja, stimmt. Na, dann soll es vielleicht ein Bär sein. Mit gutem Willen kann man alles drin sehen. Und das heißt, es kann auch einfach nur ein Fleck sein. Hm. Shh, sei mal leise. Ich glaube, mir etwas gehört. Was soll er denn hier hören, außer uns? Aber George hat recht. Seht nur, wie er die Urne aufstellt. Also, ich höre nichts. Ja, vielleicht sollten wir einfach mal leise sein. Da, da kommt etwas. Vielleicht ein Tier? Wie sollten wir nicht verschwinden? Ach, schnell! Schnell! Habt ihr noch was? Nee, nichts mehr. Was war das denn? Na, ein Urmensch, was sonst? Habt ihr seinen wilden Bart gesehen? Ja. Der hatte ein Fell an. Genauso wie der Urmensch im Museum. Oh Ganz genauso. Ich will sofort nach Hause zu Mr. Cassidy. Na klar. Nach dem Shop brauchen wir erstmal Erholung. Also, los! Ich falsch, Wir sind ja noch Kaum waren die Kinder zu Hause, erzählten sie Mr. Cassidy voller Aufregung, was sie erlebt hatten. Doch der hatte große Mühe, ihnen zu glauben. Von einer Höhle an der Küste weiß ich. Allerdings hieß es bisher, sie sei nur sehr schwer zugänglich. Mhm. Es wäre schon sehr beachtlich, wenn ihr einen Eingang gefunden hättet. Ja, aber das haben wir. Oh, ja. Aber hinter mhm. dem Dorn geströckt. Mhm. So, so. Und dann habt ihr euch einen Weg hindurch gebahnt und anstelle von Dornröschen einen Urmenschen entdeckt. <lacht> Kinder, ich bin Wissenschaftler und habe keine Zeit für mehr. Aber, aber Mr. Kessel, dieser Mann... Oder dieses Wesen sah genauso aus wie der Urmensch im Museum. Ja, und er konnte noch nicht richtig sprechen und hat so komische Laute ausgestoßen. Mhm. Liebe Kinder, Urmenschen, die in Höhlen gehaust und sich mit Bärenfellen gekleidet haben, gab es zuletzt vor etwa 30.000 Jahren auf dieser Erde. Ihr könnt ein solches Wesen nicht gesehen haben. Das widerspricht allen Erkenntnissen über die Menschheitsgeschichte. Vielleicht haben ja ein paar von ihnen überlebt. George, das ist unmöglich. Das würde heißen, dass dieses, dieses Wesen, von dem ihr sprecht, 30.000 Jahre alt geworden ist. Hm. Ja, ganz taufrisch hat er auch nicht mehr ausgesehen. Oh. Mm -mm. Leute, Mr. Cassidy hat recht. Kein Mensch, ob Urmensch oder nicht, könnte so lange Zeit in einer Höhle leben. Hm. Ja, aber was haben wir denn dann gesehen? Ja, auf jeden Fall ein Wesen, das genauso aussah wie der Urmensch im Museum. Nur, dass dieses Wesen ziemlich lebendig war. Mhm. Mhm. Schrecklich lebendig. Ja, und wenn Mr. Sirius dahinter steckt? Äh, äh, Mr. So. Sirius? Wie bitte, wie kommst du denn darauf? Naja, vielleicht will er uns von weiteren Forschung abhalten. Er war schon die ganze Zeit immer so unfreundlich zu uns. Ja, das stimmt. Und er hat auch auf ziemlich geschickte Weise den Stein an sich gebracht, der eigentlich Dicksfund war. Mhm. Du meinst, Mr. Sirius will den wissenschaftlichen Ruhm dafür allein ernten? Vielleicht. Lass ich. Ihr fangt gerade mit ziemlich wilden Spekulationen an. Da mhm. muss ich Anne allerdings recht geben. Was ihr meinem Freund Mr. Sirius unterstellen wollt, ist noch schlimmer als euer Märchen vom Urmenschen. Aber, Mr. Cassidy, irgendeine vernünftige Erklärung muss es doch für den Urmenschen in der Höhle geben. Natürlich gibt es eine und die ist ganz einfach. Dieser Urmensch ist ein Geschöpf eurer blühenden Fantasie. Mhm. Und das Märchen von der Höhle auch. Mhm. Das ist keine Fantasie. Wir sind keine Lügner. Mhm. Wir haben diesen Urmensch wirklich gesehen. Ehren hey, Wort. Ich kann gut verstehen, dass Sie uns nicht glauben. Das klingt schon ziemlich verrückt. Kommen Sie doch einfach zur Höhle mit und schauen Sie selbst. Mhm. Vielleicht ist dieses Wesen noch dort. Also Kinder, jetzt reicht es aber. Ich habe wirklich keine Zeit für solche äh, Ferienspiele. Ach. Na dann. Wollen wir Sie mal nicht länger aufhalten? Also passt mal auf. Ich mache euch einen Vorschlag. Ich gebe euch meinen Fotoapparat. Wenn es euch gelingt, euren Urmenschen in dieser Höhle zu fotografieren... Dann bin ich bereit, ihn gemeinsam mit euch zu besuchen. Ja, Moment, ich bin gleich zurück. Ihr wollt nicht allen Ernstes nochmal in diese Höhle rein? Naja, woanders werden wir den Ohnmenschen wohl kaum wiedersehen. Also, mir hat die erste Begegnung vollkommen gereicht. Vielleicht ist er gar nicht mehr da. Aber wir finden Hinweise darauf, was es mit ihm auf sich hat. So, hier ist meine Kamera. Sie ist sehr leicht zu bedienen. Einfach auf diesen Knopf hier drücken, alles andere geht automatisch. Vielen Dank, Mr. Cassidy. Ja, ja, gerne. Und nun entschuldigt mich bitte. Ja, natürlich. Ich finde das richtig gemein. Wir haben alle vier dasselbe gesehen und er will uns einfach nicht glauben. Immerhin gibt er uns eine Chance. Und wenn wir erstmal ein Foto haben, bin ich sehr gespannt, was Mr. Cassidy dazu sagen wird. Äh. Müssen wir denn wirklich alle vier nochmal in die Höhle? Ja, das wollte ich eigentlich auch gerade fragen. Wieso? Ähm, Anne und ich könnten doch draußen am Eingang bleiben und aufpassen. Sehr gute Idee. Ich meine, falls er davonlaufen will. Mhm. Hm? Ja, gute Idee. Okay, so machen wir es. An diesem Tag war es allerdings zu spät für so ein Unternehmen. Unsere Urzeitforscher mussten sich bis zum nächsten Morgen gedulden, ehe sie ausgerüstet mit Taschenlampe und Kamera zur Steilküste zurückkehrten. Wie verabredet blieben Dick und Anne am Höhleneingang, während George und Julian gemeinsam mit Timmy unbedingt in die Höhle wollten. Also, Julian, George... Seid ihr euch wirklich sicher, dass ihr diesem brüllenden Ungeheuer noch mal begegnen wollt? Ja, aber macht ihr keine Sorgen. Wir machen nur kurz das Foto und verschwinden wieder. Er wird gar nichts davon mitbekommen. Mhm. Ihr ja. müsst aber total leise sein, hört ihr? Na klar. Timmy wird außerdem dafür sorgen, dass wir den Urmenschen früher wahrnehmen als er uns. ja, klar. Timmy hört ja auch viel besser als wir. genau. Nicht wahr, Timmy? Sobald du in der Höhle etwas hörst, winselst du genauso leise wie eben. Hm. Aber Hund. Dann kann ja nichts gehen. Genau. Passt gut auf euch auf, ja? Ja. ja? viel Glück. Und so machten die zwei sich noch einmal auf den Weg in die dunkle, kühle Grotte im Kreidefelsen. Diesmal kamen sie viel weiter als am Tag zuvor. Der Gang, dem sie folgten, gabelte sich. Sie nahmen den rechten Abzweig, der wiederum an einer Gabelung endete. Nach rechts oder nach links? Ja, schwer zu sagen, wenn man keine Ahnung hat, was kommt. Hast du das gehört, Julian? Ja, ja, ja er muss hier irgendwo sein. Ja, los, zeig ihn uns, Timmy. Aber leise. Pssst. Ah, Moment mal. Siehst du diesen Haufen dort? Ja, was ist das? Halt mal deine Taschenlampe drauf. Ja. Merkwürdig. Hm. Siehst du, das ein Fell? Ja, vielleicht das Fell, das der Urmensch gestern anhatte. Aber, aber dieses Fell hat Druckknöpfe an der Seite. Ja. Guck mal da. Stimmt. Sieht aus wie das Futter für einen Wintermantel. Also, ich bin mir sicher, dass Urmenschen noch keine Druckknöpfe kannten. Ja, ich auch. Schau mal, Timmy pirscht schon weiter. Los, folgen wir ihm. George. Okay. Wenn du hier über die Felskante guckst, okay. kannst du ihn sehen, ohne dass er dich bemerkt? Alles klar. Ah, 19 19 das siehst du? Ja. Julian, ich glaube, unser Ohrmensch hat seit gestern ein paar tausend Jahre Menschheitsgeschichte hinter sich gebracht. Ja, er hat Hose und Mantel an. Und er kann sprechen. Aber der Bart ist noch derselbe. Also, Mr. Serious ist das nicht. <lacht> Mein alter komplett recht gehabt. Man muss mit sich selbst reden, wenn man lange allein ist. Sonst wird man verrückt. Aber eine Woche muss ich mindestens noch hier aushalten. So lange wird die Polizei bestimmt nach mir suchen. 92.200? Aber dann werden sie wohl aufgeben. Julian, kannst du, wer das ist? Ich fürchte ja. Das muss der Bankräuber von Britport sein. Dann hat er sich mit seinem Mantelfutter als Ohrmensch verkleidet, um uns zu vertreiben. Ich glaube auch... Den gehören habe ich ja einen schönen Schreck eingejagt. Da, tatsächlich ich wäre ein Urmensch. Ich glaube, er ist verrückt. Ja. Wenn Sie draußen erzählen, was Sie gesehen haben, wird Ihnen sowieso keiner glauben. Womit er leider recht hat. Die trauen sich jedenfalls nicht wieder hier rein. Da, da täuscht er sich allerdings. So ist es. Wir müssen zur Polizei, Julian. Ja, das sehe ich auch so. Aber was machen wir, wenn die uns genauso wenig glaubt wie Mr. Cassidy? Ja, wir haben noch den Fotoapparat. Ja, der Fotoapparat, klar. Ich versuche, noch näher ranzukommen. Okay, pass auf. Von dem Geld scheint jedenfalls noch alles da zu sein. 92.300, 92.400. Sei vorsichtig. Er darf dich nicht entdecken. Ach, der ist viel zu sehr mit Geldzählen beschäftigt. Ach, Mist. Oh nein. Das, war das, das plötzlich ist automatisch. Ist hier jemand? Verdammt, höher! Halt! Steh! Los! Geh Bleiben, ich gesagt! Julian, komm! Ach. Julian und George rannten so schnell sie konnten. Doch der Mann blieb ihnen auf den Fersen. Da sie ihre Taschenlampe benutzen mussten, konnte er immer sehen, wo sie waren. Timmy tat alles, um ihn am Vorwärtskommen zu hindern, sodass George und Julian einen Vorsprung gewannen. Doch als sie das Ende des Ganges erreichten, führte der nicht, wie erhofft, zum Höhlenausgang. Oh, verdammt, Julian. Hier waren wir doch nie. Wo geht es bloß lang? Das weiß ich weiß auch nicht. Oh, nein. Oh, du verdammter Kölzer, endlich in Ruhe. Oh, Gott, Timmy, sie her. Er, er kann uns helfen, einen Ausgang zu finden. Aber da kann der Mann nicht mehr aufhalten. Dann müssen wir eben schneller sein. Okay, okay. Komm her, Timmy, schnell! Muss ihn oder Ede. Da kommt nie. Timmy. Timmy verstand seinen Auftrag sofort und nahm Bitterung auf. Doch noch bewegte er sich nicht von der Stelle. Und der Bankräuber kam immer näher, wobei er fürchterlich keuchte und schnaufte. Denn wie Dick schon gemerkt hatte, war er nicht mehr der Jüngste. Na, habt ihr euch verlaufen, was? Jetzt bin ich bin bei euch und dann werden wir ja sehen, ob ihr euch die Kamera unbedingt behalten wollt. Das der Alternist hat bisher immer gekriegt, was er wollte. Das halt mit Gewalt! Julian, ja? Jimmy hat den Weg! Los geht's! Halt, stehen bleiben! In der Richtung sind wir nicht gekommen, aber nicht mehr ganz sicher. Ja, Herr, es gibt's einen zweiten Ausgang. Stehen bleiben, habe ich gesagt! Timmy raste einen Gang entlang, in den sie bisher nicht vorgedrungen waren. Im Licht der Taschenlampe konnten sie sehen, dass er ein wenig anstieg. Zum Teil mussten sie über Felsvorsprünge klettern, was ihnen wieder einen Vorsprung zu ihrem nicht ganz so flinken Verfolger verschaffte. Am Ende dieses Ganges wurde es heller. Timmy war bereits dort und sprang kläffend in die Höhe. Da oben ist ein Lichtschein. Julian, ich glaube, Jimmy hat das Erdloch gefunden. Das Loch, durch das wir die Höhle entdeckt haben. Ja. Das ist aber sehr weit oben. Da kommen wir nie hoch. Aber sieh doch mal, was da hängt. Was? Ein Seil? Die ja. hat sich durch dieses Loch in die Höhle abgeseilt. Aber da oben haben wir gar kein Seil gesehen. Er hat es bestimmt gut getan. Dieses Seil ist unsere Chance. Ja, ja wartet. Gleich haben Na, los, Josh, du kletterst das als erstes hinaus. Schauen oh, wir gleich gemeinsam hoch. Los, beeil dich. Alles klar, okay. Gesagt, getan. George zog sich mit kräftigen Zügen am Seil hinauf, bis sie durch das Loch ins Freie konnte. Kaum war sie oben, nahm Julian das Seil in die Hände. Doch in dem Moment hatte Pilfer ihn eingeholt. Allerdings hinderte Timmy ihn daran, nach Julian zu greifen. Das sofort das Seil los! Los, mach schon, Julian! Ja, dann ist Timmy allein hier. Wir schaffen das. Okay. Dieser elende Türk. Es gab keine andere Möglichkeit. Also kletterte Julian so schnell er konnte hinauf. Dann rief er Timmy. Der drehte sich von seinem Gegner weg und sprang blitzschnell nach oben, um das Seil mit seinem Maul zu fassen. Mit vereinten Kräften zogen George und Julian ihn hinauf. Als das geschafft war, Behielten sie das Seil natürlich oben. Oh, wow, das war knapp. Ja, kann man wohl sagen. Das hast du <lacht> gut gemacht, Jimmy. Hey! Werf das Seil wieder runter! Sofort habe ich gesagt! Naja, ja. das machen wir, wenn wir mit der Polizei wiederkommen. Genau! Aber erstmal laufen wir zu Dick und Ellen. Gute Idee. Der Strand kann nicht weit sein. Man hört die Wellen ganz laut. Jimmy weiß, wo es lang geht. Mit Timmys Hilfe hatten sie schon bald den Eingang hinter dem Sanddorn wiedergefunden, wo Dick und Anne voller Sorge auf sie warteten. Sofort liefen die beiden mit der Kamera zur Polizei, während Julian und George am Strand blieben. Dank der Kamera waren die Constables schnell von den Aussagen der Kinder überzeugt und machten sich auf den Weg zum Strand. Dick und Anne begleiteten sie natürlich, um ihnen alles zeigen zu können. In der Zwischenzeit war der Bankräuber Mr. Pilfer in der Höhle umhergeirrt und hatte den Höhlenausgang am Strand gefunden. Doch damit hatten Julian und George natürlich gerechnet und vorsorglich eine Menge dorniger Zweige in die enge Felslücke gestopft. Timmy hielt den Flüchtigen zusätzlich in Schach. Wenn ihr euren Hund zurückruft und mir helft, hier rauszukommen! Keine Chance, wir lassen uns sie verstechen! Und von gestohlenem Geld wollen wir nicht mal einen Penny haben, Mister! Genau! Oh. Ach was? Man sieht dem Geld doch nicht an, wo es herkommt! Ich gebe euch 10.000! Nein, 20.000! 20 haben Sie es nicht gehört? Nicht einen Penny! Oh, warum müssen Kinder heutzutage so stur sein? George, es hat geklappt, die Polizei kommt! Oh, Gott sei Dank! Hier, seht ihr diese Tasche? Da sind 100.000 Pfund drin. Ich gebe euch die Hälfte, wenn ihr mir hilft. Da ist der Constable! Mr. Pilfer! Verdammt! Ich muss weg. Geben es auf, Pilfer! Aus dieser Höhle kommen Sie ohne unsere Begleitung sowieso nicht mehr raus! Verdammter Mist! Tippi, komm her! Gut gemacht! Du warst großartig! Braver Hund! Pilfer sah, dass die Lage aussichtslos war und verzichtete auf einen Fluchtversuch ins Innere der Höhle. Mit Hilfe der Kinder räumten die Constables die dornigen Zweige aus der Felslücke und der Bankräuber schob sich wutschnaubend nach draußen. Guten Tag, Mr. Peter. Wo haben Sie denn die Tasche gelassen, die Sie den Kindern eben gezeigt haben? Ach, die. Die ist noch in der Höhle. Constable Miller? Gehen Sie in die Höhle und sichern Sie die Beute. Zu Befehl. Und Constable Smith. Sir? Handschellen und abführen. Zu Befehl. Na los, vorwärts! Aua! noch eins. Kinder habt vielen Dank. Wir hatten schon befürchtet, der Mann wäre uns entkommen. Aber sagt mal, wie habt ihr ihn eigentlich entdeckt? Das Ganze fängt eigentlich mit einem Faustkeil an. Besser gesagt mit einem Ammoniten, der wie ein Faustkeil aussieht. Aber wieso, Anne? Vielleicht ist es ja wirklich ein Faustkeil. Ja, George, Ach, George. Ich, ich glaube, wir sollten diese Diskussion beenden und dem Expertenurteil von Mr. Sirius einfach glauben. Ja. Hm? Na gut, aber ohne die Faustkaltthese hätten wir niemals nach weiteren Spuren von Urmenschen gesucht. Tja, und so haben wir die Höhle entdeckt und den Urmenschen darin. Naja, besser gesagt, Mr. Pilfer, der uns in seinem Urmenschenkostüm Angst machen wollte. Aber wir wussten natürlich vom ersten Moment an, dass es gar kein Urmensch sein konnte. Tja, ja, natürlich das, das war uns von Anfang <lacht> an klar. Absolut. <lacht> <lacht> naja, so mancher Irrtum hat später zu einer großen Entdeckung geführt. Wir jedenfalls können sehr froh sein, dass ihr so neugierig wart. Ihr habt ja nicht nur den Bankräuber gefunden, sondern auch den Eingang zu dieser Höhle. Soweit ich weiß, haben die Urzeitforscher schon lange danach gesucht. Mr. Kessel, die wollte uns aber auch nicht glauben. Ja, das wird er jetzt aber sicher tun. Also, Charmeth hat euch wirklich viel zu verdanken. Ach, keine Ursache, Constable. Das war purer Forscherdrang. Dick. Das aus deinem Mund. Ja, aber ihr müsst zugeben, der größte Forscher unter uns ist Timmy. Ohne ihn hätten wir die Höhle niemals gefunden. Und ohne ihn werdet ihr Mr. Pilfer auch nicht so leicht entkommen. Oh, Ach, das stimmt. Also, wenn das so ist, dann bedanke ich mich auch noch einmal ganz persönlich bei Timmy, dem Hund. Ja, Timmy? Oh, seht mal, wie stolz er ist. Ja. ja dann auf Wiedersehen, Kostüme. Ja. Tja, auf Wiedersehen, Kinder. Oh, Gute noch. Wiedersehen. Und euch noch schöne Ferien. Sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Hen und George und Timi der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Und haben Abenteuer und wir durchforchten alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaub mir. Nur.